Малята. Ви ще не забули ті 10 цифр, які ми вивчили разом. Щоб закріпити наші знання, давайте прослухаємо віршики про вже знайомі нам цифри. Один Є на світі альбатрос. Він справжнісінький матрос. В море ходить лиш на крилах, Бо згубив свої вітрила. З хвилі виловить рибину І несе рибину сину. В Альбатроса гарний син, Тільки шкода, що один. Два. Дві боксерські рукавички, на гори ще знайшов, шише кроки, носик вище, Боксувати бика пішов. Був коротким поєдинок. Від бика тікав устав Бокс назавжди я покинув. Шемпіоном збігу став. Нам дорогу перейти, може він допомогти Лиш би діти добре знали, кольорові три сигнали На червоний зупинися, жовтий добре роздивися На сигнал зелений ти, можеш впевнено іти Чотири У моєї кішки є чотири ніжки Хочу я купити кішці босоніжки Для передніх ніжок пару босоніжок І для задніх ніжок пару босоніжок Як гадаєш, кішки носять босоніжки? П'ять П'ять Сховались у кулак Дуже хочуть битися Раз, два, три, чотири, п'ять Краще помиритися